Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Danas su nam gošće gospođe Mirjena Citak, predsjednica udruge za psihosocijalnu podršku Izvor i Sanda Lovrić, voditeljica aktivnosti u udruzi Izvor. Karuločka udruga Izvor već nekoliko godina aktivna tu u Karlucu, Karlovačkoj županiji, na raznim programima psihosocijalne podrške, a malo više o tome zašto je udruga osnovana koji su bili glavni razlozi za pokretanje aktivnosti ređut će nam predsjednica udruge, gospođa Mirjana. Dobar dan. Dobar dan. Evo, pozdrav vama i svim slušateljima. E, drago mi da imamo priliku danas se družiti sa vama. ukratko ću vam reći kako smo o tom i nastali i koji su bili razlozi. Nastali smo već dosta davno, evo sad je upravo šestogodišnjica posto, postojanja udruge. Denis je rekao da smo radili na području Karlovačke županije, ali radili smo i na područjima širem od Karlovačke županije, od po, po, posebne državne skrbi, a počeli smo 2002. godine. I to zašto? Eto, dogodilo nam se da smo imali neke ideje da bi zapravo nas tri koje radimo inače u domu za odgled djece i mladeži a to su Sanda, Lovic, Žunac, Snježana i ja jednostavno vidjeli smo da ima veliki broj djece koji možda dolaze k nama u ustanovu a činilo nam se da možda da su ta djeca imale prilike da ranije naići na neku stručnu pomoć oko problema koje su bili nekada manji, ne bi možda došla kod nas u ustanovu. To je bio jedan od razloga da smo počeli razmišljati da li postoji ikakva mogućnost da pomognemo i ovom drugom dijelu djece koji nije kod nas u ustanovi, a koji nam se vrlo često znao javljati ili naših odganika iz doma ili sami na telefon sa zahtjevom da eto tako možda žele podijeliti neki problem koji imaju sa nama i pitati nas kako bi možda bilo dobro da učine u svom životu da izbjegnu neke veće poteškoće. Vrlo često su nam se zapravo možda čak i češće moram reći javljali i roditelji jer su čuli da radimo sa teškom populacijom djece, vjerojatno su čuli i za neke naše rezultate pa su eto tako često znali nazvati i pitati da li bi se možda mogli naći, ali ono što nas je, što je njima bilo važno je da se možda ne moraju pojaviti kod nas ustanovi. Vrlo često su znali tražiti da li možemo naći negdje vani, da li mogu doći negdje drugdje. Eto i to je nas zapravo, obzirom da smo ih razumjeli zašto to žele, jer smo svjesni da je Ustanova e, i dom za odgoj na neki način ipak negativno označen u svakoj društvenoj sredini. I svjesni smo isto tako činjeni se da je izdvajanje djece iz obitelji jedan vrlo težak čin. I zato smo razumjeli roditelje da žele zapravo te svoje priče podijeliti sa nama negdje drugdje. E, u početku smo se nalazili, moram vam reći možda, Eto svugdje, i po stanovima, i po nekim kancelarijama, i po slastičarnama. Eto i onda nam se dogodio susred sa ravnateljem osnovne škole, braća Seljan, gospodinom Šipekom, koji je to tako rekao, pa dobro možda nam ne bi bio problem da vam dam e, jednu kancelariju u svojoj školi, bila je to zapravo njegova kancelarija. Dozvolio nam je da u popodnevnim satima u njegovoj kancelariji primamo djecu, roditelje koji su željeli se nama razgovarati. On, da, ali je ali jel? u biti niste još imali nekakve prave prostorije. Nismo imali ni prostorije, nismo imali zapravo neku pravu viziju, jel? Nismo niti sanjali da će izor postati ovo što je postao, je Zapravo nam je cilj bio imati neki prostor za savjetovališni rad. Da, vi ste radili, odnosno svi kao što ste rekli, radite u domu za odgoj djece mm -hmm. i mladeži mm -hmm. na bani, pa kakva odnos u radnja sa domom, rekli ste, vaše aktivnosti su u biti kao nekak, neki vid prevencije Tako. da djeca ne bih da vršila u ovom yeah. domu Evo, ja vam moram reći da su se ljudi i djeca i roditelji nama vraćali više osobno. Možda ja pretpostavljam da je to nikad nismo o tome razmišljali, niti istraživali, ali bila posljedica onoga što su djeca koja su kod nas u domu prenijela svojim prijateljima i njihovim roditeljima. Jel? Tako da, evo, to je bila ta veza ispona. I mi smo jednostavno imali potrebu i neku i osjećaj odgovornosti, jel? Da i prema toj drugoj djeci koja možda nisu kod nas, isto tako budemo im dostupni da na neki način im možda pomognemo u nekim njihovim situacijama. Što se tiče aktivnosti koje ste provodili u domu, sam da ti si voditeljica, koordinatorica, pa dosta tih aktivnosti udruge i izvor se nekako prepliče sa aktivnostima koje se za djecu organiziraju u domu. Uh -huh. O čemu se konkretno radi? Konkretno se radi o tome da zapravo smo Mirjana, Snježana i ja osnovale udrugu, a mi smo bile i zaposlenice doma, ovoga, ali su nam se ubrto priključili i neki drugi ljudi koji rade u domu i to na način ovoga da su dali neke ideje za osmišljavanje nekih kreativnih radionica obzirom da oni i u domu imaju radi svojih sklonosti i rade takve radionice oni su ovoga bili spremni volontirati i raditi u izvoru isto tako, a to se odnosi na, kre, na ove kreativne radionice likovnu plesnu, radionicu izrade nakita, dramsku, lutkarsku aranžersku, sportsku i tako, jednostavno je došlo do toga da se taj krug ljudi koji, bi se, koji su se uključili u izvor se proširio. I ljudi koji su zaposleni u domu i onih ljudi koji se nalaze u gradu a imaju takve sklonosti. Ok, mi sad jednu malu pauzu pa ćemo onda dalje nastaviti. Hvala smo sa našim gošćama e, Mirjanom Cvitak i Sandom Lovrić iz Udruge Izvor. Evo, počeli smo pričati dakle, o suradnji Udruge Izvor i doma za odgoj djece mladih m, na Bani. Pa evo rekla si da nisu svi članovi Izvora za poslenici u domu. Ne, nisu. I ono što se jako interesantno desilo i nama na iznenađenje je bilo to da recimo u školama u kojima smo radili i provodili naše aktivnosti, da su se javile osobe, odnosno nastavnice koje su bile sklone isto tako dati svoje učenje. Učešće i svoj angažman u radu ovoga izvora, jel? Tako da su recimo dvije nastavnice iz škola bile spremne volontirati i pomoći djeci kroz našu aktivnost koju zovemo učilica, a to je pomoć u učenju i u principu instrukcije za djecu koja imaju problema sa učenjem i usvajanjem gradiva određenih predmeta. A osim da je učilica, vi imate još on, cijelu lepezu različitih drugih aktivnosti koje ovako provodite. Tako je, zapravo kroz sve naše projekte ovoga mi provodimo nekolicinu aktivnosti ško, što je zapravo i osnova rada naše udruge, a to su edukativne radionice za djecu, odnosno učenike, školsku djecu i mladež, roditelje i nastavnike, socijalizacijske radionice za djecu, kreativne radionice za djecu, Organiziramo izložbe dječjih radova koje su nastale na tim kreativnim radionicama i zajednička druženja, savjetovališni i terapijski rad i supervizija psihosocijalnog rada sa nastavnicima po školama. Dosta ste toga tak uzeli na sebe. Koliko vas je članova u udruzi? U udruzi nas ima 20 članova i ono što je važno i da su svi članovi zapravo voditelji e, tih pojedinih aktivnosti, što je možda specifičnost naše udruge je da mi za voditelje i za članove udruge smo zapravo neću reći birali, ali tako se desilo da su to ljudi koji su visoko stručni u vođenju tih aktivnosti koje gdje su voditelji. A znači radi se sve e, isključivo o profesionalcima u O profesionalcima u svom poslu, tako je. I ljudima koji su bili spremni dati još svoga angažmana, volontirajući ovoga u aktivnostima koje udruga provodi. Aj profesionalno se bave tak sličnim stvarima kao što radi u izvoru ili Da, baš to. Ono njihovo neko primarno zanimanje i njihov profesionalno mjesto jel, gdje rade je ovoga ista ta uloga kao što imaju i u izvoru. Ok, idemo se još malo vratiti do vaših nekakvih osnovnih tih ciljeva pokretača. Evo, gospođa Mirjana, vi mi nešto signalizirate. <laughs> Evo pa, ciljevi su zapravo može se vidjeti, i najviše smo do sada o tome govorili, u prvom redu organizacija slobodnog vremena djeci i mladih. Evo naše iskustvo u domu nam je govorilo da je većina poteškoća kod djece, a ka, naročito kod adolescenata proizišla iz toga što su zapravo bili prepušteni sami sebi u vrijeme kad nisu bili u, u, u školi. Jel? Obitelj danas je zauzeta uh, svagašnjim poteškoćama, možemo reći da danas život nije jednostavan, ljudi, ljudi se bore kako zaraditi da bi zadovoljili osnovne materijalne i egzistencijalne uvjete obitelji. I zato je jako važno djecu ukupiti na nekom mjestu organizirano, ponuditi im kreativne aktivnosti i dati im istovremeno o priliku da izraze svoje kreativne sposobnosti, da ih razvijaju. U svemu tome ih primjereno podržavati, usmjeravati, nagrađivati, znači razvijati osjećaj samopoštovanja, razvijati jedan dobar osjećaj, jedno dobro ozračje u svim tim aktivnostima, jer naše zajedničke aktivnosti su uvijek pune smijeha, šala za frkancija, viceva. Jel, mi tamo nemamo više vrijednih i manje vrijednih, svi su jednako vrijedni. E, svi, sve ono što se učini na tim aktivnostima se ne kvalificira kao značajno ili više ili manje, nego sve je ono što koristi čovjeku za koji to proizvodi djetetu i što koristi onome kome se to nudi. Jel? Možda nismo rekli e, dovoljno ili još ništa čak o našim volonterskim akcijama koje smo mi organizirali. Naime, jedna od aktivnosti izvorskih je opet proistakla iz samih članova udruge odnosno iz samih korisnika naših aktivnosti konkretno iz dje, od djece koja su pohađala sedmi razid osnovne škole Banja, je da mi sve te naše kreativne aktivnosti koje provodimo u Gundulićevoj, u našem znači prostoru, ili koje provodimo po školama, ni taj dio još nismo rekli da mi sad zapravo aktivnosti provodimo ili po školama, ili u prostoru jel? ali više smo možda skloni činiti to po školama, to su dobra mjesta i mislimo da je dobar pristup da mi sa svim tim svojim aktivnostima idemo među djecu, tamo gdje jesu djeca. Jel? Malo nam je problem s tom našim prostorom u, u Druzi, u Gundulića. Kako stojite sa tim uh, prostorijama, obzirom da neke stvari ste rekli, radite i u domu, neka radite u školama i tak dalje. Ja. Kako stojite sa svojim glasitim prostorijama? Sve e, gledajte, mi smo taj prostor dobili 2003. godine od grada i u toj prvoj godini kad smo ga dobili, on je bio konstantno pu, puni i tamo su se svakodnevno provodile aktivnosti. Svaki dan je radila jedna radionica. Dosta nam je malo bio problem, moram reći, taj što u tom istom prostoru su i političke stranke i naša udruga domobrana i kako su oni bili starosjedioci, jednostavno bilo je nekad možda i poteškoća oko dogovaranja termina koji su odgovarali našim korisnicima i to je zapravo bio razlog zbog kojeg smo mi otišli i na škole. E sad, A znači vi ste otišli iz, dakle, iz svog prostora, prostora počeli, u škole, tako je. Odlaziti prema djeci. S tim djese, vrstama ne? tako je, kreativnih aktivnosti. Evo to se pokazalo kao dobro. Posebno se pokazalo kao dobro u dvije godine, to su bile protekle dvije godine, kad su ministarstva koja nas financiraju nam prihvatila i odobrila i inicirala zapravo provođenje programa na područjima od posebne državne skrbi. Mi smo u protekle dvije godine obišli škole od, od ove Rakovice, preko Slunja, Vojnića, Barilović, Tušilović, Krnjak, Dugaresa, puno smo bili i vani. Evo, te volonterske aktivnosti, one su se zapravo i one govore o našoj suradnji i sa drugima. Pa eto, mi smo zapravo sa tim svim našim eduka, kreativnim programima išli i u Domu umirovljenika. Jako dobra suradnja i sa, i sa udrugom, odnosno sa ustanovom za psihički bolesne osobe NADA, gdje isto tako naši voditelji naših aktivnosti vrlo često njima odlaze kao gosti, ali e, isto tako jedna velika ekipa njih se e, vrlo često uključuju u neke naše aktivnosti koje mi provodimo vanih. Čini nam se da tim korisnicima te naše aktivnosti puno znače i mislim da je to već prijateljstvo. Eto, mislim da je to jedan solidan suradnički kapacitet, da tako kažem. Osočito, da, osočito, da ste pokrili više manje sve. Koji treba njegovati. Da, da, da, nove koje se bave o ovom problematiku. Ok, imam i sad jednu malu pauzu, pa se ona čujemo kasno. Dalje smo sa našim današnjim gošćama Mirjanom Sitak predsjednicom udruge za psihosocijalnu podršku Izvor i Sanom Lovrić, voditeljicom aktivnosti. A o samim aktivnostima i projekte uh, unutar kojih se provode aktivnosti će sada ispričati. Pa ovako mi smo prilikom osnivanja 2002. godine krenuli iz neke naše ideje prevencije nek neprihvatljivih ovoga oblika ponašanja kod djece sa projektom kojem je bilo bio cilj organizacija slobodnog vremena školske djece i mladeži. Međutim, sljedeći godina Inicirala je zapravo sredina u kojoj radimo i krećemo se neke druge projekte koji su se odnosili na prevenciju ovisnosti, prevenciju nasilja u školskim sredinama, poticanje volonterstva djece i mladeži, unapređenjem emocionalnog zdravlja isto tako školske djece i mladeži. Da, kao što smo čuli imate obilje aktivnosti, veliki broj projekata o donatorima, čemo isto malo kasnije, pretpostavljam da ih je bilo jedan respektabilni broj da su vas prepoznali da možete li nešto nam malo ovako pobliži o tim aktivnostima? Do sad smo stavili naglasak na te kreativne po kojima smo zapravo i najpoznatiji, jel? ali ono što možda je još dosta dobro reći, da smo mi uvijek tamo gdje smo u onoj sredini u kojoj smo bili, ispitivali interese korisnika, jel? pa tako kad smo došli na škole, onda su obično ovaj, nam se nastavnici obraćali sa zahtjevom da u razredu postoje neke poteškoće sa nekim djetetom, pa da bi bilo dobro možda u takvom razredu na neke socijalizacijske radionice. Tako smo bili skloni u takvim razredima radi socijalizacijske radionice, opet na teme koje su djecu zanimale. Sve sa ciljem da bi se ta djeca povezala, da bi se stvorilo neko ozračje, gdje bi se prihvaćali negativni možda pojedinci, gdje bi se razumjeli te ti pojedinci, gdje bi ovaj, se imao osjećaj povezanosti, osjećaj zajedničkog stvaralaštva i tako. Tako da su ljudi, odnosno djeca, najčešće željeli razgovarati o tome kako biti sretan, što je to ljubav, kako živjeti u zajednici, kakva je moja budućnost. Evo, to su bile teme koje su nas najčešće tražili. Nastavnici u ovo teško vrijeme isto tako imaju poteškoća u radu sa učenicima, nije jednostavno provesti kompletan obrazovni program jel, u razredima sa puno djece, sa, djece koja, sa djecom koja su često i traumatizirana. Moramo znati da smo živjeli u posljeratno vrijeme, jel, kada su se posljedice osjećali i osjećaju se još i danas. Tako da su nastavnici zapravo uvijek od nas tražili da možda sa njima pričamo ili na radionicama ili na edukativnim ili na predavanjima, kako to želimo nazvati, o tome kako razumijeti svakog učenika, što sve zapravo mi kao nastavnici možemo učiniti za našu djecu. E, imali su visoku potrebu da pričamo o stresu i traumama kod učenika i kako im pristupiti. E, budimo dobri sa roditeljima naših učenica, uč, učenika i stres i profesionalno sagorjevanje na poslu. To je bila tema, čak smo radili radionicu u domaćima, smo radili prve te radionice o, gdje smo zapravo na neki način osnaživali nastavnike koji je to tako ovo teško vrijeme uspijevaju ovaj raditi svoj posao Roditelji su isto tako tražili da i sa njima obrađujemo neke teme. Oni su najčešće i najviše roditelja je uvijek u problemu sa djetetom kad je dijete adolescent. Jel? Onda smo tu zapravo imali najviše radionica. Što, kako moj, što kada moj djet ima problem. Važno je surađivati sa školom. Za sve uvijek postoji rješenje. Evo ono što možda želim poručiti roditeljima ovom prilikom jel? da kad, na, kad misle da imaju neki problem s djetetom da jednostavno shvate da je većina problema razvojna i da je većina problema prolazna ako ih uopće možemo nazvati problemom. Jer svaka poteškoća koja kod djeteta nastaje je eto tako poteškoća koja treba pristupiti na puno različitih načina i treba pronalaziti te različite načine i uvijek će se sigurno ako se si isstrplju doći do pravog rješenja. Znači za e, rješenja ili bar pokušaj pronalažena rješenja se može obraniti u svakom trenutku u odruzi. E pa između ostalog, <laughs> ima puno ljudi koji u ovom gradu rade na tim problemima i u Centru za socijalnu skrb, jer i u školama su škole danas već dosta dobro stručno ekipirane, ali evo, ako neko naleti k nama i ako baš ima posebnu potrebu, mi ćemo ovaj svakome biti dostupni. A što se tiče savjetovališta? To radimo Mirjana i ja. U principu za, znači, djecu koja se sama jave u to savjetovalište, za roditelje koji, kako je Mirjana spomenula, e, imaju neki problem u odgoju sa svojom djecom, a isto tako i za nastavno osoblje. Imamo konzultacije e, vezano za rješavanje neki u konkretnih slučajeva ovoga i problema koje imaju djec, sa djecom u razredima. Osim savjetovališta, prošle godine e, ja sam provodila superviziju sa nastavnim osobljem. E, u grupu su bile uključene, uključene nastavnice iz osnovne škole Vojnić i osnovne škole Barilović i one su zapravo imale priliku... E, educiranjem unutar te grupe, raditi na svom profesionalnom rastu i razvoju i poboljšati i osposobiti se za jedan kvalitetni rad sa djecom koja se nalaze u njihovim razredima. Ok, vam sad jednu malu pauzu, pa ćemo se onda ču. There's a monster Living under my bed A whisper in my ear And there's an angel With a hand on my head She say I got nothing to fear And there's a darkness Living deep in my soul Still got a purpose to serve So let your light shine Deep in the hole Dalje smo sa našim gošćama Mirjanom Cvitak i Sanom Lovrić iz uh, udruge Izvor, uh, tako malo smo sada m, u pauzi razgovarali o savjetovalištu, uh, koliko se rado i je li se mladi ljudi javljaju, dolazi pitati za nejakav savjet, dakle govorimo o nekim mladim tinejđerima, adolescentima. Mm -hmm. Pa uglavnom se i javljaju ovoga djeca dobi ove pubertetske i javljaju se u velikom broju, čak i u većem broju nego što mi to možemo ovoga zapravo unutar udruge i savjetovališta primiti i na način na koji mi radimo ovoga obraditi, recimo tako. Ono što je interesantno, uglavnom se češće javljaju djeca koja su dobila informaciju o izvoru. Djeca koja su znači čula šta mi radimo. I u principu, znači ako mi radimo u jednoj školi, a takav se slučaj de resio recimo sa učeničkim domom Dugaresa, ako smo radili kod njih neke aktivnosti, iza tih aktivnosti se u savjetovolište javljaju u velikom broju. Sa razno raznim njima, manjim ili većim problemima. E, što se tiče djeca, što se tiče roditelja, oni su o, o, obično e, dobili informaciju o nama i e, znači nekakvu informaciju da im mi možemo pomoći u školama. U školama isto tako u kojima smo provodili aktivnosti. Koje konkretno muke muče današnje tinejdžere, današnje adolescent, Uh, rekli smo slobodno vrijeme, ne znaju šta bi radili. Koliko opće mladi imaju slobodnog vremena, imaju li ideju šta raditi u to slobodno vrijeme? Pa tih problemi jako muče ovoga, zapravo muči ih najviše njihovo samopouzdanje i samopoštovanje koje je obično nižeg stupnja nego što bi to bilo dobro za njihovu dob, ali ih muče i svi problemi koji su vezani na emocionalne odnose sa njihovim prijateljima, članovima obitelji, roditeljima, nastavnicima u školi tako. Prilično ih muči školski neuspjeh, odnosno visoki zahtjevi škole u odnosu na njihovo vrijeme koje imaju ispred sebe, jel? u nekakvoj ravnoteži slobodnog vremena učenja i tako. Uglavnom je pitanje emocionalnih odnosa. U posljednje vrijeme dosta čujemo da je nekako ta delikvencija među tinejdžerima taj postotak. Mm -hmm da je sve veći i veći iz godine u godinu je li to istina ili je to napuhano kroz medije pa mislim I, mi nemamo mi nekih bavite. pokazatelja je li ja možda mogu više reći na temelju ovih ove djece koja prođu kod mene savjetovalište i sande, da su djeca možda više depresivna. Ja nemam baš nekih iskustava sa on djecom koji nama dolaze, dolaze sa nekim delikventnim oblicima ponašanja. Više su tužni, depresivni, imaju traumatskih tome? iskustava, neprorađenih. Jel? Razlog tome ja mislim, taj što je inače vrijeme dosta složeno i teško, jer obiteljski život i struktura obiteljskog života i ta psihodinamika obiteljska i samim tim intrapsihička je komplicirana. Djeca su vrlo često sama, nema odgovore na pitanje onda kad ih imaju u okviru svoje obitelji, jer nemaju možda čak ni previše mogućnosti da u školi dobe odgovore na ta pitanja ne zato što im ljudi to ne bi željeli dati nego jednostavno zato što u školi ima puno drugih važnih stvari jel? i nema baš puno mogućnosti za individualne pristupe djeci sa psihičkim poteškoćama jel? tako da ovaj, ono na čem mi uglavnom radimo je upravo to osnaživanje djece meni, ja imam iskustvo uz ovo što je Sandra rekla da meni djeca često dođu da ih dovede neko ko je bio kod mene pa je sada dobro pa je sad prijateljicu ili prijatelja. Evo, to je meni dobar znak i meni to uvijek daje nekako jača moje profesionalno samoproštovanje da smo nešto dobro odradili, jel? I, ovaj, tako da mislim da ovo sa delikvencijom ćete morati malo sa nekim drugima razgovarati. Dobro, sada delikvencija je, je nekako uzrokovana ovim prvim problemima o kojima ste pričali. Da. Ono, evo što sam se ja sad pocijetila dok ste pričali o tome, to je nama bilo, mislim, stvarno jedan ponos da su nam došli ljudi, roditelji, znači sa djetetom koje stvarno već iskazuje nekakve poremećaje u ponašanju, čak iz Gospića, i Saplitvičkih mm -hmm. jezera. Oni su čuli o nama i o rezultatima našeg rada kroz savjet reći i terapijski rad, jel malo kad je to samo savjetovališnji mm -hmm. rad pa da djete dođe dan put, savjetujemo ga i ode, to uglavnom ostaje u nekom terapijskom dijelu, da djete ostaje kod nas u kontinuitetu nekoliko mjeseci. Vojnić, evo imali smo da, i radno, te da. djece. Ja. Bo, mogu li vam se javiti za, za saviti i oni građani koji su izašli dakle iz tog nekog kruga mladih od 14 do, no, do 29. Da, ne, mi smo skloni raditi sa školskom djecom i mladeži, zapravo, jel? Postoje izuzetcija, ali to su uglavnom djeca -školske, -školske dobi tu, tu smo fokusirani kad budemo imali više vremena ako nam se to bude dogodilo onda ćemo možda biti za neke druge Eda, e ovako, šta, vezano za e, psihosocijalnu pomoć, pa vi, vi ne naplaćujete vaše Ne, sve ovako, naše usluge o tome usluge, nismo pričali da. su besplatne, jel to svi korisnici, odnosno svi članovi udruge već razumiju, zato što mi se financiramo, jel, ovaj, od strane donatora ili o, državnih institucija i onda, zapravo mi na neki način možemo sebi honorirati taj rad iz tih sredstava, jel, nikad nismo e, imali potrebu, niti priliku, niti biti smo željeli naplatiti ovaj neku našu uslugu nekom od naših korisnika. Koji su vam donatori najznačajniji ako da možemo da, sam... neke naboravati? Aha. Ovako, prvi donator nam je bio AED i on nam je dao snagu i, i nadu i vjeru da ćemo odnaći i druge donatore. I za toga su nas donirala stvarno naša ministarstva koja su u sklopu ovog sustava, zapravo psihosocijalne podrške koju mi i činimo i radimo, a to su Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa, Ministarstvo obitelji i branitelja međugeneracijske solidarnosti i naravno ovoga, ono na što smo mi najviše osno i veseli prepoznali su nas kao potrebu u ovom gradu Grad Karlovac i županija Karlovačka Ok, mislim danas pri sam kraju ovoga razgovora, vjerujem da ćemo se kroz tako sljedeće vrijeme još sresti pričati o vašim aktivnostima, pa evo sad za kraj malo o planovima za budućnost, dakle kako dalje planirate razvoj cijele organizacije. Mi svi nažalost ili na sreću jel, radimo i druge poslove tako da baš nećemo imati mogućnost širenja na neke više razine za sada, jel? Ali ono što imamo kao neku našu vizicu, evo kad smo na hrpi, malo nas muči taj prostor. Mi nemamo mogućnosti da savjetovališni rad radimo kvalitetno u dobrom prostoru. Jer imamo jednu kancelariju kojoj nemao grijenja u Gundulićevoj, da vas sad ne opterećujemo sa našim, ono, materijalnim i, i tehničkim ta, treba potiškoćama. I to, treba i to ja? čuti, tako. Ej, uh, puno bi nam značilo, evo kad se veselimo i kad gledamo u budućnosti, djeca nam to kažu, pogotovo kad smo vani na nekim aktivnostima, priredbama na završ na zajedničkim druženjima, u prirodi, onda nam desa znaju reći o kako bi bilo lijepo da tu negdje imamo neki prostor pa da imamo i neki i neki park gdje možemo ovaj, provoditi naše aktivnosti. Evo, zato bismo možda željeli, ako bi to neko mogao nas podržati, jer grad je tu u prvom redu onaj ko je najkompetentniji, da se nađe možda neki prostor u centru grada koji bi bio možda i prizemno, jer naši korisnici su i osobe invalidne i još bi više bili osobe invalidne, bilo je par e, invalida koji su zvali ka, kada mogu doći mi smo im rekli da smo na drugom katu da nemamo lifta, to je samim tim za njih pre, nepremostiva zapreka jel? ono što još mi imamo kao viziju je da bi taj prostor eto tako imao par kancelarija kojim bi se mogao raditi i individualni savjetovališni rad i grupni rad. Jel? Ima puno zahtjeva za grupnim radom i mnogi se problemi današnje i mladeži i nastavnika i roditelja jako dobro mogu rješavati grupnim radom, jel? koji zahtjeva puno manje vremena, zahtjeva puno veću razinu vještine, jel? ali mi mislim da te vještine imamo i da bi to mogli dobro raditi. Ono što bi nas još zanimalo je da um, imamo jednu veliku prostoriju u kojoj bi mogli znači, te um, kreativne naše radionice na masovno radi, gdje bi mogla doći djeca iz više škola istovremeno, jel? I gdje bi to zapravo mogao biti jedan centar gdje kad god bi ovaj, neko želio doći uvijek bi nekog našao i nešto s čim bi se mogao pozabaviti našao. Evo ono slično vama na Gazi, slično ovom centru za mlade u Grabriku. Ja mislim da ono što je ključno u, u, u perspektivi našoj u, u lokalnoj zajednici kad se govori o radu sa mladima je da takvi centri kao što su domaći kao što je Grabrik budu u svim zapravo mjesnim jedinicama da tako kažem, jel? Grabrik neće riješiti sigurno problem mladih u Karlovcu, jel? Jel je prostor u koji stane možda 20 ili 30 mladih u jednom momentu, jel? A svaka mjesna zajednica u lokalnoj zajednici ima svoje mlade ima svoje potrebe i zato nemojmo rivalizirati. Ja ponekad imam osjećaj da kad se nađemo ovaj, u nekoj sredini da onda se postavlja pitanje a ko to radi a zašto radi, a što radi, nego surađujemo. Neka nas bude što više, neka mladi imaju mogućnost izbora među nama koji se bavimo s djecom, ne samo po mjestu stanovanja, nego i kvaliteti naše usluge, jel? Evo, to je neka naša vizija. Ja moram istaći da mi za sad stvarno imamo dobre iskustva u suradnji i voljela bi da se ta suradnja i dalje unapređuje i voljela bi velim da bude velika razina ponude, dobrih programa u Karlovcu i da svi mi budemo, ovaj, usmjereni ka jednom cilju a to je podrška mladima jel, razvoj samopoštovanja i stvaranje zdravih ličnosti ličnosti koje će u životu biti sposobne samostalno sretne i kvalitetno živjeti e, Ok, sada za kraj sanda možemo još samo reći kako se i na koji način mogu prijaviti vama i oni zainteresirani za neku pomoć a i oni koji su interes, zainteresirani da vam volonterski pomognu da se uključe u vaše aktivnosti pa ovako, mi za sve volontere ono, imamo dobrodošli. Ono što je važno, da volonteri budu, što se tiče odraslih ljudi, volonteri da budu znači, stručne osobe za taj dio aktivnosti koji bi htjeli voditi i da nam daju jedan svoj program da ga možemo procijeniti i da ga možemo na neki način integrirati u ove sadašnje aktivnosti. Djeca, volonteri, oni su dobrodošli uvijek u velikom broju i mogu doći odmah. Za kraj možeš reći neki broj telefona na koji se mogu uh, javiti, dakle svi zainteresati. Pa ovako, svi zainteresirani se mogu javiti na 098 364 667 ili na 091 95 75334. Inače, naša adresa je Gundulićeva 8 na drugom katu. Međutim, bez obzira na adresu, bilo bi jako važno da se priječujemo telefonom. Je... A radno vrijeme je? Radno vrijeme je non-stop, što se tiče mm -hmm. telefona. Poštovani slušatelji, evo, slobodno provjerite na jedan od ova dva telefona. Ovo je bilo sve za večeras. Ukoliko imate nekih problema, potreba za psihosocijalnu pomoć i podršku, slobodno se javite dakle, na ovaj jedan od telefona, dakle 098 364 667 i... I 091 9575334. Zahvaljujem se našim gostima na evo današnjem ugodnom razgovoru. Slušite nas i idućeg utorka i do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Oh, that's job, baby. As such teeth dear and he shows her fully wide just a jack knife as old Mac he bear and he keeps it whoo oh, outta sight No when that chop bites with his teeth he Scarlet billows I just start to spread Fancy club squares Old Mackey, baby So there's never No, never a trace of red Down on the sidewalk huh, Sunday morning The last party Just losing life And someone sneaking Round the corner Could that someone the knife oh, There's a tub of here down by the river don't you with the cement bags just drooping on down Oh that's a mess, just, it's just there for the weight, baby Five will get you, ten old Mackey's back in town Now here by about Louis Miller Yeah hey, he disappeared baby After drawing out All his heart earned cash Now Mac Heath's face Just like a sailor Could it be our boys Done something rash Well, Jenny Diver Oh, Sookie Torture Miss Lottie Lillia And old Lucy Brown Oh, the life forms Here on the right Now the Mac is, Mac is back in town. I said, Jenny Diver, oh, Suki Tawdry, I miss Lot Olivia, in old Lucy Brown. Oh, the line on the right, leg. now the Mac is back in town.